16. Злодій і пам'ять. Я надсилаю Раймонді співспогад з пропозицією зустрітися в парку на оглядовому майданчику неподалік від Монгольф'євіля. Відповідь приходить одразу. Вона буде там. Я прокладаю шлях крізь лабіринт під запоною Геволота, Сподіваючись, що новий антикриптарський співспогад Пергонен зробить свою справу. Раймонда прийшла першою. Вона сидить на нашій лавці з ефемер-філіжанкою кави і дивиться на повітряні кулі. Побачивши, що я сам, вона підіймає брови. «Де твоя ортянська дуенія?» «Якщо ти знову сподіваєшся на романтичне побачення, то цить!» Я кидаю їй вірусний співспогад. Вона його приймає, морщить ніс. Вирази її обличчя змінюються. Спочатку похмурість, потім біль, а в кінці шок. Добре спрацювало. Єдиний побічний ефект процедури – Відчуття стійкого неприємного запаху. Що це біса було, блими Раймунде. Тепер у мене болить голова. Словами і співспогадами я розповідаю їй про результати операції Унру, про візит криптархів і мої розбіжності з наймачкою Мілі, хоча й замовчую деякі інтимні подробиці. Ти справді це зробив? питає вона. Ніколи б не подумала, що ти чиниш з цим усе, що забажаєш, кажу я. Розпочни революцію, віддай іншим садикам як зброю, мені байдуже. У мене обмаль часу. Коли мієлі буде онлайн, вона мене виробить. Якщо в тебе є якісь зв'язки в імміграційній службі, прошу спробуй переконати їх уповільнити процес. Я повинен знайти свої секрети. Вона потуплює очі. Я не знаю, де вони. Ох, я блефувала. Я була розлючена. Я хотіла показати тобі, ким я стала. Що я знайшла спосіб жити далі. А ще мені був потрібен якийсь важель впливу на тебе. Розумію. Жанна, ти покидьок. І завжди будеш покидьком. Але зараз ти зробив добру справу. Не знаю, що ще сказати. Можеш просто допомогти мені пригадати, яким покидьком я був, кажу я. Пригадати все. Вона бере мене за руку. Гаразд, каже Раймонда. Це її спогади, не мої. Та коли вона відкриває свій геволод, щось клацає, У мене в голові ніби розпускається квітка, яка живиться пам'ятю, і вона росте, визріває. Частинки мене з'єднуються з її частинками і народжується щось більше. Спільна таємниця, прихована від рахунтів Марс 20 років тому. Я виснажений. На мені тяга років і трансформацій. Я був людиною, гоголем, членом ЗОКу і копії родини. Жив у одному тілі, в багатьох тілах, у часточках розумного пилу. Я втомився красти коштовності, розуми, квантові стани та світи породжені діамантовими мізками. Я тінь самого себе. Слабка, блякла, змарніла. Моє облієцьке тіло робить життя простішим, а серцебиття в унісон із цоканням годинника робить речі заспокійливо-скінченними. Я гуляю на відступним проспектом і слухаю людські голоси. Все знову здається новим. На лавці у парку сидить дівчина і милується грою світла на кулях Мангольфєвіля. Вона молода і має зачудований вигляд. Я її сміхаюся. І вона чомусь усміхається у відповідь. Навіть поряд з Раймондою важко позбутися своєї натури. Її подруга Жільбертіна обдаровує свого коханого таким поглядом, що мені хочеться його вкрасти. Раймонда дізнається. Вона мене кидає і повертається до свого стаціонарного містечка. Я їду за нею до міста Нанаді, де білі будиночки чіпляються за схили долини, нагадуючи своїм розташуванням усмішку. Я прошу пробачення. Я благаю. Та вона не слухає. Тож я розповідаю про свої секрети. Не про всі, але достатньо, щоб вона зрозуміла їхню вагу. Я кажу, що вони мені більше не потрібні. І вона пробачає. Але цього все ще недостатньо. Спокуса завжди поруч, вона набуває різних форм, бажає вирватися на волю. Мій друг Ісаак розповідає мені про палаці пам'яті і дев'ять божих чеснот. Я створюю власний палац пам'яті. Це не просто ментальний простір для зберігання спогадів. Мої таємниці вагоміші. Сотні років життя. Артефакти, вкрадені особорності та зоку, розуми, брехня, тіла й трюки. Я зводжу його зі споруд людей із плутаних кубітів із тканини самого міста, а найголовніше з власних друзів. Вони такі довірливі, такі відкриті та приязні. Вони нічого не підозрюють, навіть коли я їм дарую, виготовлені на замовлення годинники, мої дев'ять чеснот. Я наповнюю їхню екзопам'ять моєю власністю. Я інтегрую в дев'ять будинків вкрадені особорності. Пікотехнологічні асемблери, щоб за необхідності повернути свої трофеї, я зачиняю за собою вхід до палацу, сподіваючись, що більше до нього не повернуся. Я замикаю його двічі один раз ключем, а другий непомірною ціною. Я віддаю ключ Раймонді, і на якийсь час знову стаю легким, вільним і молодим. Ми з Раймондою будуємо спільне життя, я проектую будинки, я вирощую квіти. Я щасливий. Ми щасливі, ми плануємо майбутнє. До появи скриньки. Я сідаю, торкаюся свого обличчя. З ним щось не так. Воно як маска. Під ним ховається інша личина, інше життя. На мить мені хочеться дряпати його, доки відпаде фальшиве нашарування. Раймунда теж має інший вигляд. Не тільки веснянкуватої дівчини з нотами, не тільки джентльмена. Навколо неї уреол спогадів, примари тисяч миттєвостей. І усвідомлення, що вона більше не моя. «Що сталося? – запитую я. – З тобою, з ними. А що стається з людьми? Вони живуть. Рухаються далі. Стають смиренними, повертаються. Створюють себе наново. Я забув їх усіх. Ісаака, Батільду, Жильбертіну, Марселя інших. Мовлю я, я забув про тебе. Навмисне забув. Щоб у разі мого затримання вас ніхто не зміг відшукати. «Хотіла б я повірити, що саме тому ти так учинив, – каже Раймонда. Але я занадто добре тебе знаю. Не обманюй себе». «Ти просто втік. Ти знайшов щось, чого хотів більше, ніж нас». Вона сумно всміхається. «Невже ми були для тебе такою обузою, що ти вирвав нас зі свого серця?» «Не знаю. далебі, не знаю». Раймонда сідає біля мене. «Хай там як, але я тобі вірю». Вона дивиться на підвішені будиночки. «Після твого зникнення було важко. На деякий час я знайшла іншого. Це не допомогло. Я достроково стала смиреною. Стало трохи легше». Та коли я повернулася, я все ще була зла на тебе. Мовчун допоміг мені спрямувати цю злість у корисне русло. Раймонда прикриває рот рукою і заплющує очі. Мені байдуже, що тобі треба вкрасти для твоєї ортянки, каже вона, бо є дещо набагато гірше. Ти вкрав майбутнє, моє і твоє, і його вже не повернеш. Ти й не сказала, що сталося з... починаю я. Не треба, перебуває вона, просто не треба. Деякий час ми, мовчки сидимо, Спостерігаючи за кулями і будинками У мене з'являється божевільна думка Перерізати їхні привязі Щоб вони злетіли В бліде марсіанське небо Але на небі жити не можна Твій ключ у мене, каже Раймонда Він усе ще тобі потрібен? Я сміюсь Повірити не можу, що тримав його в руках Я заплющу очі, не знаю Мабуть потрібен, я маю віддати борг Частина мене хоче цього більше За все на світі Але є ще другий замок, ціна Життя півзабутих незнайомців. Яке мені до них діло? Ти дещо просив, коли віддавав мені ключ. Скажи мені піти до Ісаака. От я й кажу. Дякую. Я встаю. Так і зроблю. Гаразд. Піду поговорю з мовчуном та іншими. Дай мені знати, що вирішиш. Як надумаєш забрати ключ, просто скажи. Можливо, тобі доведеться переписати опору, коли все скінчиться. Кажу я. Вона цілує мене в щоку. До зустрічі. Ісак живе один у маленькій квартирі в лабіринті. Я надсилаю йому анонімний співспогад про незапланований візит і отримую відповідь, що він удома. Коли відчиняються двері, я бачу похмуру фізіономію, але як тільки я відкриваю геволод, бородати обличчя ясніє. «Поль!» – він ледь не ламає мені ребра ведмежими обіймами, хапає мене за вилоги пальта і трясе. «Де тебе насила? горланить він так, що аж двихтять його широкі груди. Він затягує мене всередину і збруляє на диван, як щура. «Що ти в тут робиш? Я думав, ти став смиреним, або тебе жерла соборність. Він закочує рукави фланелевої сорочки, оголюючи м'ясисті волохаті руки. На дебелому зап'ястку – масивний латунний годинник. Його вигляд змушує мене здригнутися, хоча я й не бачу викарбуваного на ньому слова. «Якщо ти тут, аби знов дошкуляти Раймонді?» – починає він. Я піднімаю руки вгору. «У жодному разі». «Я тут у справах, але хотів тебе побачити». Хм, бурчить він, підозріло зиркаючи на мене з-під густих брів, а тоді поволі розпливається в усмішці. «Ну гаразд, давай вип'ємо». Ісаак перетинає кімнату, розкидаючи ногами завали на підлозі. Книжки, одяг, аркуші, фемерматері, нотатники і прямує до маленької кухні. Починає булькотіти фабрикатор. Я оглядаю його помешкання. Гітара на стіні анімовані шпалери з героями дитячих мультфільмів, високі книжкові полиці, робочий стіл, вкритий вічним снігопадом електронних паперів. Це місце зовсім не змінилося, кажу я. Здоровань повертається з ефемер-пляшкою горілки. Ти жартуєш. Минуло лише 20 років. А весняне прибирання. кожні 40. Він робить ковток прямо з гурличка, потім наливає нам на два пальці. І за цей час я був одружений лише двічі. Він піднімає чарку. Ну, за жінок. І не треба мені брехати про справи. Ти тут через жінок. Я не відповідаю, черкуюся з ним. Ми п'ємо, я кашлюю. Він вибухає грубим сміхом. То що, мені доведеться надерти тобі дупу? Чи Раймонта вже впоралася з цим? Запитує він. За останні кілька днів вишукувалася ціла черга охочих. Ну, це природно. Він підливає ще горілки рясним водоспадом і розпліскує її на підлогу. Так чи інакше, я мав би здогадатися, що ти прибудеш, коли знову почав бачити сни, які сни? Кіт у чоботяг, палаці. Я завжди підозрював, що ти маєш до них стосунок, він скрещив руки. Та менше з тим. Ти повернувся, щоб знайти справжнє щастя з коханням усього свого життя? Ні. Що ж, це добре, бо ти запізнився, ідіот. Мушу сказати, я це передбачав. Ти завжди був невгамовним. Тобі всього було мало, навіть реймонди. Він примружується. То ти не скажеш, куди дівся? Не скажу. А байдуже. Ради тебе бачити. Без тебе світ був нудним. Знов чаркуємося. Ісаку. збираєшся сказати якусь сентиментальну хрінь? Ні. Я не можу втриматися від сміху. Таке відчуття, що я нікуди не їхав. Уявляю, як надвечір горілка лється рікою, ми сидимо тут, розмовляємо і п'ємо, аж поки Ісаак починає декламувати свої вірші, сперечатися про богослов'я і нескінченно говорити про жінок, не дозволяючи себе перебивати. Я не можу придумати нічого ліпшого за таке життя. Це і є горизвісна ціна. Вибач, кажу я і відставляю чарку. Мені час іти. Він дивиться на мене. Усе гаразд? У тебе якийсь дивакуватий погляд? Я в нормі. Дякую за випивку. Я б залишився надовше, але... Фух! Отже таки жінка. Ну нічого. До твого наступного візиту я тут усе приберу. Пробач, кажу я. За що? Не мені тебе судити? Довколи так повно людей, які кидають каміння. Він плескає мене по плечу. «Давай, наступного разу привези мені дівчину-іншопланетянку. Краще й з зеленою шкірою. Люблю зелений колір». «Хіба Тора таке не забороняє?» – питаю я. «А я ризикну», – каже Ісаак. «Шалом!» Я почуваюся ще трохи на підпитку, коли дістаюся квартири Раймонди. «Я чекала на тебе набагато пізніше», – каже вона, відчиняючи двері. Я протискаюся між неповороткими симбіотичними дронами, що ремонтують приміщення. Усюди, наче павутиння, звисає покриття з ефемерматерії. Даруй забезлад, каже Раймонде. Але це твоя провина. Знаю. Вона уважно дивиться на мене. Ну, покажи його. Я сідаю на щойно надрукований хисткий стілець і чекаю. Повернувшись, Раймонда простягає мені загорнутий у тканину предмет. Ти ніколи не розповідав, для чого він насправді потрібен, говорить вона. Сподіваюся, ти знаєш, що робиш. Я дістаю револьвер і оглядаю його. Він здається важчим, ніж востаннє, коли я тримав його в руках. Потворний, з куцим дулом і випуклим барабаном. А в ньому дев'ять куль, дев'ять божих чеснот. Я ховаю його в кишеню. Я маю йти, іде б думати, кажу я Раймонді. А якщо ми більше не побачимося, дякую. Вона не відповідає і відводить погляд. Я зачиняю за собою двері та спускаюся ліфтом на вуличний рівень. Відчуваю дивний лоскіт у моєму геволоті і раптом помічаю, що хтось іде зі мною по проспекту. Темноволосий юнак в елегантному костюмі ідеально імітує мою ходу. У нього моє обличчя, а от безтурботна усмішка не моя. Я жестом прошу його показати дорогу і йду слідом. Інтерлюдія Доброчесність. Жільбертіна знову бачить у вісні кота в чоботях. Це смугастий двоногий муркутун у крислатому капелюсі та важких ботфортах. Він веде її мармурово-золотим коридором палацу з двома рядами дверей. Одні двері відчинені. «Що там?» – питає вона кота. Він піднімає на неї загадкові блискучі очі. «Ти дізнаєшся!» – високим тримкливим голосом каже кіт. «Коли повернеться господар?» Вона прокидається у власній квартирі в Монгольф'євілі поруч із теплим хрупучим тілом свого останнього коханця, ім'я якого вже стирається з пам'яті. Її гевелот-контракти завжди добре продумані. Мінімум клопоту для сторін, лише поодинокі приємні спогади плоті та гарячі спалахи емоцій, пов'язаних зі смаками та місцями. Останнім часом сни почастішали, а її власні спогади стали розпличастими і некомфортними. Іноді Жильбертіна запитує себе, чи вона часом не старіє, але не в старомодному сенсі, а внаслідок розвитку недуги безсмертних, про яку розповідає Баттільда, коли тебе постійно стирають і переписують. Коли вона приймає душ з коханцем, і його безіменні руки намилюють її спину, надходить повідомлення з Воно пронизане тривогою та нагальністю. Раймонда. Жильбертіна висковзує з його обіймів, ховаючись під розмиттям геволоту. Отім вона завжди так робить. Дівчина на секунду затримується, щоб забрати годинник з тумбочки. Вона ненавидить мати його на руці під час сексу. Викарбуване на хронографі слово Віртус завжди здавалося їй невдалим жартом. Раймонда чекає на неї у квартирі в череві. У неї бліде і змарніле лице, а веснянки різко виділяються на тлі шкіри. Що сталося? питає Жільбертіна. Поль, він зник. Що? Він зник. Я не знаю, де він. Не знаю, що робити. Жільбертіна обіймає подругу, але в ній наростає гнів. Тссс, не хвилюйся. Усе буде добре. Добре. У Раймонде здригаються плечі. І чому це раптом? Усе буде добре. Тому що я його знайду і змушу заплатити, думає Жільбертіна. Її геволод-контракти завжди добре продумані, навіть старі. І в них завжди є пункт про форс-мажорні обставини. Навтіх втіху собі вона застає його зненацька в химерному парку роботів у лабіринті. Поль сидить на маленькій багажній капсулі та усміхається в порожнечу. На ньому гладенький темно-синій комбінезон у стилі зоку, витканий чи то з матерії, чи то зі світла. Він тримає маленьку скриньку, яку постійно крутить в руках. Помітивши її, на якусь мить він стає схожим на переляканого хлопчика, а потім посміхається. «А, це ти», – мовить Поль. Але він зовсім не схожий на того Поля, якого пам'ятає Жільбертіна легковажного, егоцентричного архітектора, визнадійно закоханого в її подругу. Його очі ясні та беземоційні, а на мостах грає холодна посмішка. Нагадай, будь ласка, як тебе звати? А ти не пам'ятаєш? Він розводить руками. Я змусив себе забути. Жільбертіна глибоко вдихає. Я Жільбертіна Шалбатана. Ти Поль Сернін. Ти коханець моєї подруги Раймунди. Їй боляче. Ти мусиш повернутися. Або, принаймні, знайти в собі мужність попрощатися. Одного разу вона вже тобі пробачила. Жильбертіна відкриває гевелот і кидає йому співспогад. Їх познайомила Раймонда, соратниця Жільбертіни. Раймонда переїхала зі стаціонарного містечка на Неді. Провінціалка, яка перебралася до великого міста, вона мріяла писати музику. Жильбертіна потай ненавиділа її невимушену грацію і легку вдачу. Раймонді все немов падало до рук. І Поль теж. Тому, звісно, вона його захотіла і змусила Поля забажати те, що йому не належить, а змусити Поля забажати те, що йому не належить, було нескладно. Та це тривало недовго. Він повернувся до своєї колишньої, з радістю забув Жільбертину, помчав за реймондою до Ананеді та забрав її назад. Та це тривало недовго. Жільбертина прийняла це як належне, але таке вона прийняти не може. Поль відсторонено дивиться крізь неї. «Дякую», – каже він. Раніше мені цього від тебе бракувало. На свій жах вона відчуває, як щось прогризає її гевулот. І все ж ти маєш рацію. Тихо продовжує Поль. Поль Сернін ніколи б не поїхав. Тож він залишиться тут, всередині тебе та інших. Але я? Я маю бути деінде. Красти вогоню богів, стати Прометеєм. І все таке. Мені до того байдуже, вилукає Жільбертіна. Але в тебе є дитина від цієї дівчини. Він здригається. Таке б я запам'ятав. Ні, то чесно не так. Звісно, не так, хай тобі біс, каже Жільбертіна, вихлюпуючи всього труту, що вона збирала часів давніх образ. Ти не розумієш, я б цього не забув, він хитає головою. В будь-якому разі це вже не має значення. Зараз мова не про мене, йдеться про тебе. Жільбертіна розправляє плечі та викликає екзопам'ять. Ти з божеволів. Під шкірою голови пробігає відчуття поколювання, і раптом там, де має бути орган зв'язку зі світом, виникає глуха стіна. Це як мати фантомну кінцівку, яка намагається переконати вас, що вона не звикла, але у свідомості. Поль зводиться на ноги. Боюся, я відрізав тебе від екзопам'яті. Не хвилюйся, замить зв'язок відновиться. Жильбертіна ступає крок назад. «Що ти таке?» – сичить вона. «Вампір?» «Зовсім ні», – відповідає Поль. «А тепер не рухайся. Буде трохи боляче». Жильбертіна тікає. «Думати неймовірно важко, коли у тебе дірка в голові. Годинник». Хай би що він просив, хай би що він робив, він робить це через годинник. Дівчина смикає себе за зап'ястя, щоб його зняти, але насправді вона нікуди не тікає. Це лише спогад про втечу, і вона все ще стоїть перед полем, чиї очі стали схожими на зіниці кота в чоботях. Він піднімає скриньку. Бачиш, я дізнався про неї з снів бідулашного хлопця, який постраждав від сплеску. Я забрав її у Зоку, а вони такого не пробачають. Що це? Шепоче Жильбертіна. «Поневолений Бог», – каже Поль. «Мені треба його сховати. Ось чому ти тут». Скринька починає світитися. Вона зникає з руки Поля і з'являється в її голові. Жільбертіна пригадує абстрактні форми та структуровані дані, схожі на велетенську металеву сніжинку, гострі кінці якої врізаються у м'які тканини її свідомості. Крізь її екзопам'ять несеться потік чужих відчуттів. За якоюсь миттєю здається, що у скроні встромили розпечений сталевий штир. Згодом біль минає, але залишається відчуття тяжкості. «Що ти зі мною зробив?» Те саме, що й з усіма іншими. Поклав свої скарби туди, де їх ніхто не шукатиме. У ваші спогади захищені найкращою в системі криптографію. Якщо я захочу їх повернути, мені доведеться заплатити страшну ціну. Це був останній предмет. Вибач за незручності. Сподіваюся, ти зможеш мені пробачити. Неполь зітхає. «Якщо на те пішло, ваш поль не має до цього жодного стосунку. Я тобі не вірю, мовить Жильбертіна. Річ не лише в пам'яті. Частина тебе залишається полем, і не важно, ким ти себе вважаєш, що зробив зі своїм мозком, навіть якщо поль був лише твоєю маскою, горіти б йому в пеклі. Вона хоче роздряпати йому лице, але хисткий ореол нанітів, довкола істоти, яка має подобу поля, дає зрозуміти, що насильство марне. Мені шкода, що ти це так сприймаєш, каже він. Та я не можу тобі дозволити щось запам'ятати. Маю надію, що ти зможеш якось втішити Раймонду. Роби з моєю пам'яттю що завгодно, гарчить вона. Але я зроблю все, щоб вона зненавиділа тебе назавжди. Мабуть, я на це заслуговую, каже Поль. Прощавай. Він торкається її чола, і в голові Жільбертіни здіймається вітер. Жільбертіна мружиться від яскравого сяйва фобоса. Вона самотньо стоїть в парку роботів. Вона цілком дезорієнтована, їй потрібно кілька хвилин, щоб згадати зустріч з Раймондою. Що вона робила потім? Жільбертіна кліпає про останні кілька хвилин, але запису немає. Чорт! Напевно, ще один викликаний сплеском глюк. Чомусь їй пригадується сновидіння, яке вона бачила минулої ночі. кіто чоботях зачинені двері. Це точно був сон. На секунду вона замислюється над тим, щоб кліпнути і про сон. Але вирішує не поспішати. Їй є, що робити у світі, наяву.